Розділ двадцятий «Ну, ось і час розпочати нове життя», – вирішила Трейсі. «Але яке життя? Я була безневинною, наївною жертвою. І що? Ким я стала? Злодійкою. Ось ким!» Вона думала про Джо Романо і Ентоні Орсатті, Пері Поупа і суддю Лоуренца. «Ні, мстивою жінкою. Ось ким я стала. І, мабуть...» Авантюристкою. Вона провела навколо пальця поліцейських, двічі стягнула коштовності. Вона думала про Ернестіну та Емі і відчула гострий біль. У пориві Тресі попрямувала в магазин до Шварца і купила ляльковий театр з напівдюженою ляльок і надіслала подарунок Емі. На карці вона написала «Кілька нових друзів для тебе. Сумую за тобою. Люблю». Трейсі. Потім вона відвідала хутряний магазин на Медісон Авеню і купила сині хутряне боа для Ернестіни і poslala разом із переказом на 200 доларів. Записка, яку вона написала, гласила: Дякую, Ерні. Трейсі. Усі борги сплачені, думала Трейсі. Гарне почуття. Вона була зовсім вільна, могла поїхати будь-куди, робити що їй заманеться. Вона відзначила свою незалежність, знявши номер люкс у Хелмслі Палас-готелі. З її готельного номера на 47-му поверсі вона могла бачити Кафедральний собор Святого Патріка та міст Джорджа Вашингтона вдалині. Лише кілька миль відокремлювали її від того похмурого місця, де вона жила раніше. «Ніколи знову», – присягала Сатресі. Вона відкоркувала пляшку шампанського, надісланого керуючим, і сиділа, потягуючи його, спостерігаючи за променями сонця, що пробивалися крізь хмари. До того часу, як на небі з'явився місяць, Тресі вирішила, що їй робити. Вона поїде до Лондона. Вона готова випробувати все те чудове, що може запропонувати їй життя. «Я вже заплатила свої борги», – думала Тресі. Я заслужила трохи щастя. Вона лежала в ліжку і дивилася пізні телевізійні новини. Брала інтерв'ю у двох чоловіків. «Де пройде шаховий матч?» – запитав ведучий. «У Сочі, на березі прекрасного Чорного моря», – відповів Мельников. Борис Мельников – низенький, присадкуватий чоловічок – Громадянин Росії одягнений у некрасивий коричневий костюм, і Петро Негулеску, навпаки, худий і високий, що виглядав дуже елегантно. Тресі стало цікаво, що було спільного у цих чоловіків. «Де пройде шаховий матч?» – спитав ведучий. «У Сочі, на березі Прекрасного Чорного моря», – відповів Мельников. Ви обидва міжнародні гросмейстери. І одне це збуджує. У попередніх матчах ви оспорювали титул один у одного. І останній матч закінчився нічию. Містер Негулеску, містер Мельников зараз має титул. Як ви вважаєте, чи зможете ви отримати його знову? Абсолютно точно, відповів Румун. У нього немає шансів, заперечив російський. Тресі. Нічого не знала про шахи, але обидва чоловіки виглядали настільки зарозуміло, що їй стало гидко. Вона вимкнула телевізор і лягла спати. Рано вранці наступного дня Тресі увійшла в бюро подорожей та зарезервувала окрему каюту на борту королеви Елізавети II. Вона була подібна до дитини в передчутті своєї морської подорожі, і провела наступні три дні, купуючи новий одяг і багаж. У день відправлення вранці Тресі найняла лімузин, щоби той відвіз її на пристань. Коли вона прибула на пристань 93-й причал, західний 55-й і 12-й шлях, де стояла королева Елізавета, там було безліч фотографів і телерепортерів, і спочатку Тресі запанікувала. Потім вона усвідомила, що весь цей натовп зібрався заради двох чоловіків, що розташувалися у футі від трапу – Мельникова та Негулеску – гросмейстерів. Тресі пройшла повз них, пред'явила паспорт офіцеру біля трапа і зійшла на корабель. На борту Стюарт глянув на квиток Тресі і направив її до потрібної каюти. Каюта була симпатичними апартаментами з невеликою терасою. Все коштувало безглуздо дорого. Але Тресі вирішила, що заслужила на це. Вона розпакувала валізи і пройшла коридором. У майже кожній каюті прощалася зі сміхом, шампанським та нескінченими розмовами. І раптом відчула біль самотності. Ніхто не прийшов проводити її, ніхто не дбав про неї. Та й вона ні про кого не дбала. «Неправда», – подумала Тресі, – «велика Берта, хотіла дбати про мене, і гучно розсміялася. Потім вона вирушила на палубу без жодної думки, ловлячи захоплені погляди чоловіків і заздрісних жінок, що зустрічалися їй по дорозі. Тресі чула низькі звуки моторів та крики «Всім, хто збирається, зійти на берег!» і відчула небувалий підйом. Вона прямувала у зовсім невідоме майбутнє. Вона відчувала, що величезний корабель здригається, бо буксири почали виводити його з порту. І вона стояла серед пасажирів на палубі, спостерігаючи, як статуя свободи зникає з поля зору, а потім попрямувала обстежити корабель. Королева Елізавета уявляла собою ціле місто більш ніж 90 футів довжиною та вишиною з 13-поверховий будинок. Тут було 4 ресторани, 6 барів, дві танцювальні зали та курорт золоті двері у море, а також велика кількість магазинів, 4 плавальні басейни, гімнастичний зал, майданчик для гольфу, доріжка для бігу. Я б ніколи не хотіла покинути цей корабель, дивувала Сатресі. Вона зарезервувала собі місце за обіднім столом у княжому грилі, маленькому, але більш елегантному, ніж головна обідня зала. Щойно вона сіла, як знайомий голос промовив. «О, вітаю вас!» Вона глянула і побачила Тома Бауерса, агента ФБР. «О ні, я цього не заслужила», – подумала Тресі. «Що за приємний сюрприз!» Чи не заперечуєте, якщо я приєднаюся до вас? Дуже навіть. Він сів у крісло проти неї і посміхнувся. Ми могли б стати друзями. Після всього ми з вами знаходимося тут однією метою, чи не так? Тресі не зрозуміла, про що він каже. Вибачте, містер Бауерс. Стівенс, легко сказав він. Джеф Стівенс. «Як вам завгодно», і Тресі почала підійматися. «Зачекайте, я хочу порозумітися з останньої нашої зустрічі». «Не треба нічого пояснювати», запевнила його Тресі. «Навіть дитина-ідіот змогла б розгадати все це». «Я повинен був виявити люб'язність Конраду Моргану», він сумно посміхнувся. «Але боюся, що йому не дуже пощастило зі мною». «Щось легке», Хлоп'яче промайнуло у ньому, що сподобалось їй при першій зустрічі. «Заради Бога, Денісе, немає жодної необхідності одягати їй наручники. Вона ж не збирається втекти?» З неприязню вона відповіла. «Боюся, що мені з вами теж не дуже пощасила. Що ви тут робите на борту?» Він засміявся. «З Максиміліаном П'єбрпонтом на борту, обов'язково. З ким-з ким?», з ким? Він здивовано наглянув. «Ви що, справді не знаєте?» «Кого?» «Макс П'єрпонт – найбагатша людина. Його хобі – викинути з бізнесу конкуруючу фірму. Він обожнює повільних коней та швидких жінок. Того й іншого у нього навалом. Він – останній із марнатратів. І ви збираєте звернути його від зайвого багатства? Так, у нього всього дуже багато». Він задумливо розглядав її. «Знаєте, що нам треба зробити?» «Я знаю, містера Стівенс. Ми повинні сказати один одному прощавай». Він сидів, спостерігаючи, як Тресі піднялася і вийшла із зали. Вона пообідала в каюті. Під час їжі вона подумала, що обіцяє поганого зустріч на шляху цього Стівенса. Вона хотіла забути той страх, який вона відчула тоді у поїзді, коли її заарештували. «Ну, я не дам йому зіпсувати цю подорож. Просто не помічатиму його», – подумала вона. Після обіду Тресі вийшла прогулятись на палубу. Ніч була просто фантастичною, з величезними яскравими зірками, що сяють на оксамитовому небі. Вона стояла біля поручнів у місячному світлі, спостерігаючи м'яке свідчення води і слухаючи лагідний спів хвиль і вітерця. Ви навіть не уявляєте, як чудово виглядаєте, стоячи тут. Ви вірите у романи на кораблях? Безперечно. У що я не вірю, то це у вас. І вона зібралася піти геть. Зачекайте. У мене є для вас новини. Я виявив, що Макса П'єрпонта на борту немає. Він скасував поїздку в останню хвилину. О, яка ганьба, ви марно витрачаєте час. Не обов'язково, він уважно вивчав її. Як ви подивитесь на те, щоб у цій подорожі трошки розбагатіти? Ця людина просто неймовірна. Якщо ви не маєте підводного човна або гелікоптера в кишені, я й не подумаю, що ви втечете звідси, пограбувавши когось. А хто каже, що треба когось грабувати? Ви чули щось про Бориса Мельникова чи Петра Негуляску? А що я мала чути? Мельников та Негуляску їдуть до Росії на матч за звання чемпіона. Якщо я зможу організувати вам гру із ними, сказав Джеф серйозно, то ми зможемо отримати купу грошей. Треся глянула недовірливо. Як ви зможете влаштувати для мене гру з цими двома? Це ваше. То як вам це подобається? Все чудово. Тільки одна маленька деталь. Яка? Я не вмію грати у шахи. Він уснихнувся. Та немає проблем. Я вас навчу. Ви просто шалені, сказала Тресі. Хочете пораду? Вам треба здатися гарному психіатру. Доброї ночі. Наступного ранку... Тресі сильно стикнулася з Борисом Мельниковим. Він прогулювався палубою, і коли Трейсі завернула за ріг, він врізався в неї, збивши з ніг. «Дивіться, куди йдете!» – пробурчав він і пустився бігти. Трейсі сиділа на підлозі, дивлячись йому вслід. «Грубіян!» – вона піднялася і обтрусила сукню. Підбіг Сюарт. Вам допомогти, міс?» – я бачив «ні». «Все гаразд, дякую. Ніхто не наважиться зіпсувати їй подорож». Коли Тресі повернулася до каюти, то виявила кілька телефонних послань від містера Джефа Сівенса. Вона їх проігнорувала. О півні вона плавала, читала, приймала масаж і коли перед вечерею вирушила до бару випити коктейль, почувала себе чудово. Але, на жаль, стан ейфорії дуже швидко закінчився. У барі сидів румун Петро Неголеску. Побачивши Тресі, він підвівся і сказав, «Чи можу я пригостити вас, чарівна пані?» Тресі завагалася, потім усміхнулася. «Чому пині?» «Дякую». «Що питимете?» «Водку з тоніком, будь ласка». Неголеску зробив замовлення і повернувся до Тресі. «Я Петро Неголеску. Я знаю». «Звичайно, кожен мене знає. Я найбільший шахіст у світі. У себе в країні я національний герой». Він присунувся до тресі, поклав їй руку на коліно і сказав, «А ще я найбільший трахкальник». Трес подумала, що неправильно зрозуміла. «Що? Я найбільший трахкальник». Спочатку Тресі хотіла виплеснути виповку в обличчя шахіста, але вона стримала себе. У неї з'явилася краща ідея. «Вибачте», – сказала вона, – «мені потрібно побачитися із другом». І вона вирушила на пошуки Джефа Сівенса. Вона знайшла його в княжому грилі, попрямувала до його столу, але зупинилася, оскільки Джеф сидів у товаристві гарної блондинки з ефектною фігурою у вечірній сукні яка, здавалася, намальована на ній. «Що й треба було очікувати?» – подумала Тресі. Вона повернулася і попрямувала коридором. Через секунду Джеф наздогнав її. «Тресі, ви хотіли мене бачити?» «Я не хотіла відволікти вас від обіду». «Вона на десерт», – засміявся Джеф. «Чи можу бути корисним?» «Ви серйозно говорили про Мельникова та Неголеску?» «Абсолютно». «Думаю, що їм обом не завадить піднести урок вічливості». «Я такої ж думки. І ще ми отримаємо гроші за їхнє навчання». «Чудово. Який ваш план?» «Ми обіграємо їх у шахи». «Я серйозно. І я серйозно. Я ж вам сказала, я не вмію грати у шахи». «Я не відрізню ферзя від короля. Я...» «Не бійтеся», – заспокоїв її Джеф. «Я викладу вам пару уроків, і ви обіграєте їх обох». «Обох?» «О, я хіба вам не казав? Ви гратимете із ними обома, одночасно». Джеф сидів поруч із Борисом Мельниковим у нижньому барі. «Ця жінка – фантастична шахістка», – довірливо повідомив Джеф Мельникову. Вона подорожує інкогніто. Російський пробурчав. Жінки взагалі нічого не розуміють у шахах. Вони не здатні думати. Ця жінка вміє. Вона каже, що легко зможе вас перемогти. Борис Мельников гучно засміявся. Ніхто мене не переможе. Легко чи якось інакше. Вона ставить 10 тисяч доларів на те, що зможе обіграти вас та Петра Неголеску одночасно, чи принаймні зіграє з одним і вас із вас у нічию. Борис Мельніков аж задихнувся. Що? Але це безглуздо. Водночас грати з нами обома, ця жінка-любителька? Правильно, 10 тисяч доларів кожному. Я маю дати цій ідіоці урок. Якщо ви переможете... Гроші будуть переведені до будь-якої країни, яку ви оберете. Вираз заздрощів промайнув на обличчі Мельникова. Але я ніколи про неї не чув. Грати з нами обома? Має 20 тисяч доларів у банкнотах. Яку... Якої вона є національності? Американка. Ах, тоді все зрозуміло. Усі багаті американці божевільні, особливо жінки. Джеф зібрався йти. «Тоді, я думаю, вона зіграє з одним Петром Неголеску». «Неголеску збирається грати з нею?» «Так, а хіба я вам не сказав?» «Вона хоче грати з вами обама, але якщо ви боїтеся?» «Боюся?» «Борис Мельников боїться?» Він навіть підвищив голос. «Я розіб'ю її в пух і порох. Коли намічено провести цей безглуздий матч?» Вона вважає що зручніше буде ввечері, у п'ятницю, останній ночі перед прибуттям. Борис Мельников замислився. Дві найкращі ігри із трьох. Ні, лише одна гра. На 10 тисяч доларів? Правильно. Але в мене немає такої суми із собою. Немає проблем, запевнив його Джеф. Все, що хоче місць Вітні насправді, це перемогти великого Бориса Мельникова. Якщо програєте, ви просто дасте їй автограф. Якщо виграєте, отримаєте 10 тисяч доларів. Хто отриматиме ставки? У голосі почувся сумнів. «Корабельний скарбник». «Добре», – вирішив Мельников. «В п'ятницю увечері. Почнемо годині о 10 вечора». «Вона залишиться задоволеною», запевнив його Джеф. Наступного ранку Джеф завів розмову з Петром Неголеско в гімнастичній залі, де вони займалися. Вона американка? запитав Петро Неголеску. Я мушу знати, усі американці трохи куку. -ку. Вона геніальна шахістка. Петро Неголеску тільки махнув рукою. Бути геніальним ще замало. Найкращий, ось що цінується, і найкращий я. І тому вона прагне грати проти вас. Якщо ви програєте, то дасте їй свій автограф. Якщо виграєте, отримаєте 10 тисяч доларів у банкнотах. Неголеско не грає за аматорами. І будуть переведені до будь-якої вказаної вами країни. Це не суттєво. Ну що ж, гаразд. Доведеться їй грати лише проти Бориса Мельникова. Що? Ви кажете, що Мельников погодився грати проти цієї жінки? Звичайно. Але вона сподівається грати з вами водночас. Ніколи не чув нічого подібного. Такого? Неголеску запнувся, шукаючи відповідне слово. Такої зарозумілості. Хто вона така, що думає, що зможе перемогти двох найкращих шахістів у світі? Та її... «Треба помістити в психлікарню!» «Вона трохи хімерна», – підтвердив Джефф. «Але з грошима у неї все гаразд». «Так, кажіть, у разі перемоги я отримаю 10 тисяч доларів?» «Так, правильно. І Борис Мельников отримає таку саму суму». «Якщо він переможе її?» Петро Неголеско посміхнувся. О, якщо він переможе її, і якщо я обіграю її?» «Між нами!» Це не буде сюрпризом. Хто триматиме ставки? Корабельний скарбник. Чому це тільки Мельников має виграти гроші у цієї жінки? Подумав Негулеску. Чудово. Де і коли? У п'ятницю о десятій вечора у королівській кімнаті. Петро Негулеску посміхнувся якось по-вовчому. Я буду. То вони погодилися? Закричала Тресі. Звичайно. «Я з божеволію! У мене жар! Я дам вам холодний рушник!» Джеф попрямував у ванну кімнату до апартаментів Тресі, намочив холодного рушнику та приніс їй. Вона лежала на кошеці. Він поклав їй рушник на голову. «Як ви почуваєтеся?» «Жахливо! Мабуть, у мене мігрень!» «Раніше ви страждали на мігрень?» «Ні!» Значить, це не вона. Слухайте, мона. Трейсі, просто ви нервуєте перед такою подією. Вона схопилася, відкинувши рушник. Такою подією? Нічого собі. Я повинна грати з двома міжнародними гросмейстерами, здобувши лише один шаховий урок. І два, поправив її Джеф. І ви надзвичайно здатні до шахів. Господи! «Чому я дозволила вам втягнути мене в цю авантюру?» «Тому що ми збираємося здерти купу грошей». «Не потрібні мені ці гроші», – благала Тресі. «Як я хочу, щоб цей корабель затонув. Ну, чому це не «Титанік»?» «Зараз, посидіть спокійно, сказав Джефф. «Збирається…» «Збирається катастрофа!» Усі пасажири прийдуть подивитися на виставу. Це нам і потрібно, засяяв Джефф. Джефф провів організаційну роботу із судновим скарбником. Він передав скарбнику суму ставки 20 тисяч доларів у дорожніх чеках і попросив організувати два шахові столики для вечора у п'ятницю. Слухам земля повниться. І невдовзі пасажири обліпили Джефа із питаннями, чи справді матч відбудеться. «Абсолютно точно», – запевнив їх Джек. Джеф. «Просто неймовірно! Бідолаш на місвітні віри, що може виграти. Зовсім з глузду з'їхала!» «Цікаво», – запитав один із пасажирів. «А якщо я поставлю маленьку ставку?» «Звичайно. Ставте, скільки схочете. Ставка на місвітні – один до десяти». «Взагалі-то...» Розумнішою була б ставка 1 до мільйона, але варто було прийняти першу ставку і потік прорвався. Здавалося, кожен на борту, включаючи моторне відділення та офіцерів команди, робили свої ставки. Суми варіювалися від 5 доларів до 5 тисяч доларів. Пасажири ставили або на російського гравця, або на румуна. Корабельний скарбник доповів капітанові. «Ніколи не бачив нічого подібного, сер. Справжня паніка. Багато хто тримає парі. У мене вже зібрано 200 тисяч доларів». Капітан розглядав скарбника, розмірковуючи. «Ви кажете, місвітні збирається грати з Мельниковим та Нихолеску одночасно?» «Так, капітан. Ви перевірили, чи двоє чоловіків дійсно Петро Нихолеску та Борис Мельников». Звісно, сер, чи нема небезпеки, що вони навмисне програють гру? Ні, що ви з їх самолюбством. Я думаю, вони спершу погодяться померти. І якщо вони програють цій дамі, то краще їм вирушити відразу додому. Капітан почухав потилицю. А що ви знаєте про міс світнє та містера Сівенса? Нічого особливого, сер. Що я можу точно сказати? Що це те, що вони подорожують окремо, і капітан виніс свій вердикт. Тут пахне чимось таким, і своєю владою я міг би зупинити гру. Але, будучи трошки знавцем, скажу, що шахроювати в шахах неможливо. Хм. Нехай цей матч відбудеться. Він підійшов до письменного столу та витягнув чорний шкіряний бумажник. «Будь ласка, поставте 50 фунтів за мене. На гросмейстерів!» О 10 вечора у королівській кімнаті набилась велика кількість пасажирів, в основному першого класу, і ті, які змогли прослизнути з другого та третього класів, офіцери та члени команди, які були того вечора вільними. Відповідно до вимоги Джефа Сівенса для турніру виділили дві кімнати. Один сіл розташовувався у центрі королівської кімнати, другий – у центрі суміжного із нею салону. Важкі порт'єри розділяли дві імпровізовані зали. «Щоб гравці не відволікали один одного», – пояснив Джеф, «і ми просимо глядачів залишатися у тій кімнаті, яку вони обрали». Навколо столів просягли оксамитовий шнур, щоб стримувати натовп. Глядачі навколо відчували себе свідками дійства, якого ще ніколи не бачили. Вони нічого не знали про чарівну молоду американку, за винятком того, що вона взялася за непосильну їй, як і для будь-якого іншого затію, грати проти великих Неголеску та Мельникова одночасно і зіграти «Хачаб у нічию». Джеф коротко представив Тресі гросмейстерам перед початком гри. Тресі здавалася гречанкою в зеленій шифоновій сукні з одним відкритим плечем. Величезні очі виблискували на блідому обличчі. Петро Неголеско пильно дивився на неї. «Ви вигравали у всіх національних турнірах, у яких брали участь?» «Так», – правдиво відповіла Тресі. «Він тільки знизав плечима. Ніколи не чув про вас». Борис Мельников грубо додав. «Ви, американці, навіть не знаєте, що робити з грошима. Хочу думати, що ви заздалегідь усе обдумали. Мої перемоги роблять мою країну щасливою». Тресі блиснула зеленими очима. «Але ви не виграєте, містер Мельников». Мельников грубо засміявся. «Дорога леді, не знаю, хто ви, але зате знаю, що я — великий Борис Мельников. — Час розпочати матч! — Тресі сіла засів навпроти Мельникова і всоте задумалася над тим, як їй викрутися. викрутитися. — Не думайте ні про що, — заспокоїв її Джеф. — Довіртеся мені. — І яка дурниця! — вона довірилася йому. — Я, напевно, зовсім з глузду з'їхала подумала вона. Вона грала проти двох найбільших шахістів у світі, нічого не знаючи про гру, а тримавши лише кілька уроків від Джефа. І ось настав великий момент. Тресі відчувала, як тремтять її ноги. Мельников обернувся до глядачів і посміхнувся. Потім прошипів стюарду «Принесіть коньяк, Наполеон!» Щоб все було по-справедливому, Звернувся до нього Джеф, я пропоную вам грати білими, ви будете першим, а у грі з містером Неголеску білими гратими міс -вітні. Обидва майстри погодилися. Нарешті настала тиша, Емельников зробив перший хід, розіграв королівський гамбіт і пересунув королівського пішака. Я не просто збираюся перемогти її, я збираюся просто розбити її. Він поглянув на Тресі. Вона поглянула на дошку, кивнула і, не зробивши ходу, підвелася. Стюарт розчистив їй дорогу крізь натовп і Тресі попрямувала до другого салону, де за столом чекав на неї Петро Неголеску. Тресі сіла навпроти і відзначила, що і тут було не менше сотні глядачів. «О, маленька голубко, ви вже перемогли Бориса», – сказав Неголеску і засміявся власної гостроти. «Я зараз цим займаюся, містере Неголеску», – тихо відповіла Тресі. Вона нахилилася вперед і поставила королівського пішака на два поля вперед. Неголеску глянув на неї і посміхнувся. За годину у нього було призначено масаж, але він планував завершити роботу ще раніше. Він пересунув чорну ферзеву пішку на два квадрати. Тресі поглянула на дошку і підвелася. Стюарт провів її до Бориса Мельникова. Тресі сіла за столик і пішла чорною ферзевою пішкою, як Петро Неголеску. У задніх рядах вона побачила, як Джеф схвально кивнув їй. Без жодних вагань Борис Мельников перевів білого ферзового слона через два поля. Через дві хвилини за столом Неголеску Тресі пішла білим ферзовим слоном через два поля. Неголеску зіграв королівським пішаком. Тресі піднялася і попрямувала до столу Бориса Мельникова і зіграла королівським пішаком. «Ого, та вона зовсім...» «Не любителька», – думав Борис Мельников. «Подивимося, як вона дасть відповідь на цей хід». І він напав ферзовим конем на ферзового слона. Тресі подивилася на його хід, кивнула – і повернулася до Неголеску, де скопіювала хід Мельникова. Неголеску рушив пішака ферзового слона через дві клітини, і Тресі повернулася до Мельникова і повторила хід Неголеску. Зі зростаючим подивом два гросмейстери виявили, що грають проти чудового шахіса. Через те, що вони перебували в різних залах, у Бориса Мельникова та Петра Неголеску навіть не виникло підозри, що вони грають один проти одного. Кожен хід Мельникова Тресі повторювала з Неголеску і навпаки хід Неголеску використовувала проти Мельникова. Тим часом великі гравці досягли середини гри і здавалися вже не такими самовдоволеними. Вони вже виборювали свою репутацію. Вони крокували навколо столів, з люттю жбурляли сигарети на підлогу. Тресі здавалася спокійною. Спочатку, для того, щоб швидко закінчити гру, Мельников намагався жертвою коня дати можливість білому слону тиснути на оборону чорного короля. Тресі відразу повторила цей хід з Неголеску. Неголеско схопився за голову і задумався. Потім... Відкинув жертву прикриттям незахищеного флангу і коли на запропонував слона, щоб просинути вперед човном у білий сьомий ряд, Мельников відмовився, щоб чорна тура не змогла зруйнувати його власну комбінацію. Тресі була невтомна. Гра продовжувалась майже 4 години, і ніхто з присутніх навіть не поворухнувся. Кожен мастер перебирав у пам'яті сотні варіантів зіграних раніше партій. В кінці гри обидва, і Мельников, і Негулеску, визнали стиль один одного. «Ах, сучка!» – думав Мельников. «Напевно, вона вчилася у Негулеску. Він навчав її». «Вона протеже Мельникова», – думав Негулеску. «Чортив облюдок!» – навчив її грі. Чим сильніше боролася тресі – Чим очевидніше їм ставало, що обіграти її неможливо. Здавалося, матч закінчиться в нічию. На 60-му ході ігри о 4-й ранку, коли нарешті гра добігла кінця, на кожному полі дошки було по три пішаки одному туру і королю. Склалася ситуація, коли ніхто не міг виграти. Мельников вивчав позицію на дошці, глибоко зітхнув і сказав, «Нічия». У шумі та гвалті Тресі сказала, «Я згодна». Натовп дико завив. Тресі піднялася і попрямувала скрізь натовп до наступної кімнати. Вона тільки сіла за сів і не голеску, не своїм голосом сказав, «Пропоную нічию». І зчинився такий же гвалт, як і в першій кімнаті. Люди не могли повірити, що програли, «Жінка зіграла в нічию з двома найбільшими гросмейстерами у світі!» Джеф підійшов до Тресі. Підете, посміхнувся Джеф. «Нам обом треба випити!» Тресі та Джеф сиділи за столиком на двох у барі на верхній палубі. «Ви були просто чудово!» – сміявся Джеф. «Ви помітили вираз обличчя Омельникова?» «Я подумав, що його вдарить удар!» «Я думала...» «Що мене хватить удар?» – відповіла Тресі. «І який наш виграш?» «Виграш?» «Десь близько 200 тисяч доларів. Ми отримаємо їх у скарбника вранці, коли прибудемо до Саутгемптона. Зустрінемось за сніданком». «Чудово!» «Щось я втомився сьогодні. Дозвольте, я проведу вас до каюти». «Я не хочу спати, Джеффе». «Я надто збуджена сьогодні. Ідіть уперед!» «Ви справжня чемпіонка!» – посміхнувся Джефф. Він обійшов сіл та легко поцілував Тресі у щуку. «Спокійної ночі, Тресі! Спокійної ночі, Джефф!» Вона дивилася йому у слід. «Іти спати просто неможливо. Вона провела найфантастичнішу ніч у своєму житті – і росіянин, і румун – обидва зарозумілі та самовпевнені. Джеф тоді сказав «Вірте мені!» і вона повірила. Вона не мала ілюзії щодо Джефа. Він справжнішненький шахрай, але за те, який тямущий, комедний, розумний, як і з ним легко, але, звичайно ж, ні про які серйозні стосунки з ним не може бути і мови. Джефф прямував у каюту, коли його гукнув один із офіцерів. «Відмінна вистава, містере Стівенс. Результати матчу передали бездротовим телеграфом. Уявляю, що влаштує преса під час зустрічі у Саутгемптоні. Ви менеджер «Місвітні»?» «Ні, ми просто познайомилися на кораблі», – легко кивнув Джефф, але мозок його вже запрацював. Якщо вони із тресі з'являться разом – то виникнуть підозри про заздалегідь сплановане шахрайство, і тоді, мабуть, буде розслідування. Він вирішив отримати гроші ще до того, як виникнуть підозри. Він написав записку Тресі. «Отримав гроші і чекатиму на вас за святковим сніданком у готелі «Савой». Ви просто чудові!» «Джефф». Він поклав записку у конверт та передав стюарду з проханням передати її «Мі рано вранці». «Так, сер. І Джеф попрямував до скарбника. «Вибачте за занепокоєння», – вибачився Джеф. «Але через кілька годин ми прибудемо, а я знаю, як ви будете зайняті, тому подумав, чи не отримати гроші мені зараз». «Та немає проблем», – усміхнувся скарбник. «Ваша молода дама, справді чаклунка, чи, чи не так?» «Безперечно». «Вибачте за нескромність». «Містер Сівенце, але скажіть, де вона навчилася так грати?» Джеф змовницьки підморгнув. «Чув, що вона вчилась у самого Бобі Фішера?» Казначей вийняв два об'ємні конверти із сейфа. «Стільки готівки, що важко нести. Можливо, краще я видам вам чек?» «Вибачте, але краще готівкою», – запевнив його Джеф. Не зробите мені ласку? Поштовий катер прибуде до судна до заходу в порт, так? Так, сер, ми чекаємо його о шостій ранку. Не могли б ви дозволити мені поїхати на берег на поштовому катері? Моя мати серйозна хвора і я боюся... Тут голос його здригнувся. Боюся, що буде надто пізно. О, звичайно, містер Стівенс, звісно, я все для вас зроблю. Я домовлюсь із митниками. О 6 годині 15 хвилині ранку Джеф Стівенс із двома солідними пакетами, засунутими в кишені піджака, зійшов із борту корабля на поштовий катер. Він обернувся, щоб кинути прощальний погляд на корабель. Пасажири ще спали. Джеф буде в порту задовго до того, коли туди прибуде королева Єлизавета II. Подорож пройшла просто чудово», – кивнув Джеф одному із матросів. «Так чи не так?» – відповів знайомий голос. Джеф швидко пооглянувся. На згорнутому канаті сиділа Тресі. Ранковий вітерець розвівав їй волосся. «Тресі, що ви тут робите?» «А що, гадаєте, я рублю?» Обличчя її виражала гаму почуттів. «Хвилинку!» «Ви подумали, що я збираюся збігти?» «Чому я повинна так думати?» Резко відповіла Тресі. «Тресі, але я залишив для вас записку. Я збирався зустрітися з вами у Савої». «Та, звісно, збиралися», – хитро відповіла вона. «І ніколи не хотіли змитися, так?» Він мовчки дивився на неї не знаючи, що й сказати. В апартаментах Тресі у Савої Джеф ділив гроші, а вона уважно стежила. «Ваша частка складає 101 тисячу доларів». «Дякую», – холодно промовила Тресі. «Тресі, але ви дійсно помиляєтесь щодо мене. Ви повинні дати мені все пояснити». Вона завагалася, але так і погодилася. «Добре, зустрінемось о восьмій вечора». Коли Джеф Сівенс прийшов у готель увечері вечорі і спитав Тресі, портє відповів, «Вибачте, сер, але Світні розрахувалася рано вранці. Вона не залишила своєї нової адреси».